Jabur 12 dari ayat 1 sampai 8 Untuk pemimpin musik, menurut kecapi bertali 8, Mas Murdaud Tolonglah ya Tuhan, kerana tiada lagi orang yang warak, orang beriman telah lenyap dari kalangan anak manusia Mereka berkata sama sendiri tanpa keikhlasan dengan pujian manis di bibir sedangkan hati bercabang Semoga Tuhan memotong bibir yang memuji palsu dan lidah yang bertuturanku, yang berkata, kami akan berkuasa dengan lidah kami. Bibir kami adalah kepunyaan kami. Siapa yang berkuasa ke atas kami? Kerana orang miskin ditindas dan kerana orang sesak merintih. Aku akan bangkit sekarang firman Tuhan. Aku akan memberi mereka kesejahteraan yang diingini. Firman Tuhan adalah murni seperti perak yang teruji dalam relau tanah dimurnikan tujuh kali. Engkau akan memelihara mereka ya Tuhan dan melindungi mereka daripada orang zaman ini selama-lamanya. Orang jalim merayau angku merata-rata ketika kekejian disanjung di kalangan anak manusia.